Zero azpitik bost eta hamar graduarteko temperaturak espero dira ondoko gauetan. Haudela eta hotz handi plana bigarren mailara pasatzen du prefekturak. Orain arte, eguneko harrera eta azkurri bankouan egko aterpetokkien irekitzea ehun zenbakiaren indartzea eta arrattzeko laguntzaile kopuruaren heendatzea izan dira abenduaren lehenetik martxant ziren ekimenak. Aste arte honetatik landa beste hainbat neurri hartu dira aterpetxe heendatzea, baiionak adibidez, ranjoene etxegarai hauzapezaren adostasunarekin, aterbe gune gehiago izanen dira, batez ere abere diren pertsonentzat. entzat. Gurutze laguntzaileek hartuko dute beren gain pertsona hauen arrera. Eguneko harrera gunea epe luzeagoan irekia izanen da ere, gurutze gorriko laguntzaileek, polizia eta jendarmeriak eta sokorri taldeek etxerik gabeko pertsonak ikusten badituzte, aterbe bat proposatuko diete. Beste pertsona horok ere, euntama bostzenbakira dezake ater Zerberi gabekorik karrikan ikusiko balu. Hau da, herritarrorok egindezakena, euntama bostzen bakia deitu, informazio zehatzak eman, elbidea eta zer zailtasunduen etxerik gabekoak, urgentzia balitzaliz ama bostera deitu behar litzateke eta pertsona ez utzi bakarrik sokorriak iritsi arte. Hauek dira beraz, prefekturak azkenik eman dituen gomendioak.